Jabur 84 dari ayat 1 sampai 12. Untuk pemimpin musik dengan alat gat, masmur suku Korah. Betapa indahnya kemamu ya Tuhan yang maha kuasa. Jiwaku ingin ya rindu akan perkarangan Tuhan. Hatiku dan jasadku berseru kepada Allah yang hidup. Sedangkan burung pipit ada tempat kediamannya dan burung layang-layang ada sarangnya sendiri, tempat dia meletakkan anak-anaknya, malah juga mazmamu, ya Tuhan yang maha kuasa, Rajaku dan Allah Tuhanku. Diberkatilah mereka yang tinggal di rumahmu, mereka berterusan memujimu. Diberkatilah orang yang kekuatannya dalammu, yang hatinya tertumpu kepada perjalanan suci, Ketika mereka melalui lembah baca, mereka menjadikannya mata air. Hujan pula memenuhinya dengan kolam. Mereka mencapai kekuatan demi kekuatan tiap seorang tiba di hadirat Allah di Sion. Ya Allah Tuhan yang Maha Kuasa, dengarlah Ya Allah Tuhan Yakub. Ya Allah lihatlah perisai kami dan pandanglah wajah orang yang telah kau rapi. Kerana satu hari di dalam rumahmu lebih baik daripada seribu, aku rela menjadi penjaga pintu di rumah Allah Tuhanku daripada tinggal di dikima orang zalim. Kerana Allah Tuhan adalah matahari dan perisai, Tuhan akan memberi kasih kurnia dan kemuliaan. Tiada kebaikan yang tidak dilimpakannya kepada mereka yang hidup tulus. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, di berkatalah orang yang percaya kepadamu.